Европа Европа като травма и Европа като лек. В събота пред 80 000 на публика полският град Вроцлав, който Европейска столица на културата, представи необикновен музикален спектакъл, части от който чуваме в момента. Това е една кантата, посветена на този уникален град. След Втората световна война в Вроцлав се извършва едно от големите следвоенни премествания на население. Германците от дотогавашния Бреслау се преместват в Германия, а в техните полуразрушени къщи идват поляците от Лвов, който от 1939 г. от инвазията на Сталин е в частта на Украинската ССР, част от Съветския съюз. Една от кулминациите на програмата на Европейската столица на културата Вроцлав 2016 година беше кантатата, посветена на Вроцлав, чието четири части са написани от четирима млади световни композитори – Уди Пърлман от Израел, Амир Шпилман от Германия Иржи Кабът от Чехия – и Адан Порепски от Полша, и обединени в един на музикална рамка от Павел Романчук. Диригентът Алан Урбанек водеше едновременно няколко музикални оркестри и хорове от Полша, Израел и Чехия. В музикалното изпълнение участваха близо 300 музиканти, но всичко това се случи пред очите на 80 000 публика, разположена не в концертна зала, а по единия бряг на река Одра, която образува и полско-германската граница. Група български журналисти бяхме на този необикновен спектакъл по покана на Полския културен институт и с този разказ започваме серията от репортажи, посветени на Европейската столица на културата в 2016 година и заради уроците, които можем да вземем за Пловдив, който ще бъде Европейска столица на културата през 2019 година. И така, Вроцлав, Бреслау, на равно разстояние от Дрезден и Прага, е една необикновенно точна метафора за Европа. Това каза в специално интервю за българските журналисти Крис Болдуин. Той е режисьора на този грандиозен мултимедиен спектакъл, който с 3D прожекция върху един от 11-те острови в река Одра, която пресича центъра на Вроцлав, превърна катедралата и историческите сгради на града в необикновенна сцена, напомняща от картините на Шегал, през документалните ленти от Втората световна война до днешното време, историята на Вроцлав като метафора на Европа. Срещнахме Крис Болдуин на една от десетките сцени на открито във Вроцлав и ето как започнахме. Вие сте българи, не може да бъде, каза Крис Болдуин и стана ясно, че знае всичко за Пловдив 2019. Питаме обаче за Вроцлав 2016, минути преди грандиозния спектакъл, който щеше да се отвори пред 160 хиляди очи, броя ги по 280 души, на територията на един цял остров в центъра на Вроцлав, където река Одра го пресича в чудновад. Four, Това е третият спектакъл от общо четири, към които имам ангажимент в Вроцлав като Европейска столица на културата и като останалите има за цел да даде шанс на Вроцлав да разкаже своята уникална история от 20 век. Казва Крис Болдуин, основателят на театро де Креацион, който в звездната си биография и работата си като а, режисьор. Има и Олимпийските игри в Лондон 2011-2012 година. Питам го, какво толкова уникално вижда лично той във Вроцлав, като имаме предвид? От колко сигурна територия, с ясните граници на остров, остров, като Великобритания идва самият Крис Болдуин. Дали го вдъхновява точно тази а, несигурна територия, територия с проблемна принадлежност. Питам. Да, когато бях на 17 се разхождах по ръбовете на този мой остров и си мислих, че живота е оттатък, не на острова Великобритания, в Европа, от другата страна. Затова и прекарвах голяма част от живота си извън Великобритания. Сега живея в Испания, признава Крис Болдуин. Възхитителното в града. Вродслав е, че събира в себе си едновременно най-чудесните неща от 20 век и абсолютната трагедия и кризата на 20 век. Това разбрах, когато започнах да проучвам историята на града, признава Крис Болдуин и продължава. През 1945 година градът е един епицентър на злото. Унищожени са евреите, градът е унищожаван едновременно от армията, която е присъствала в него, а по-късно и от инвазията на противниковата армия. На практика почти нищо не е останало от него и е трябвало да бъде вдигнат, възстановен от основи. А когато изграждате нещо отново от основи, вие имате шанса да започнете от ценностите, а не от сградите. И точно това е една необикновена трансформация от тогава до днес. Според Крис Болдуин, тази трансформация е имала и своите затлачвания. Потокът и процесът не е бил безпроблемен. Такова забавяне е бил периодът на комунизма, когато идеологията отдава ентусиазма и чисто физическото наводнение в края на 90-те, когато същият този град е бил потопен от надигналите се води на река Одра. Един от най-опасните въпроси, с който се сблъска в тух, тук, и един от най-трудните въпроси, който можеш да зададеш на жителите на Вроцлав, е въпросът от къде си? Защото никой не е от тук. А когато задавате този въпрос, на практика влизате в травмата на цяла поствоенна Европа, която започва наново да изгражда етнически държави и забравя вече и без това поразената от войната мултикултурална Европа. Личните Теории, които разказва Вроцлав са тези, които на практика опитомяват цялата травма и болка на Европа от 20 век, казва Крис Болдуин. Опасното е, че те могат да се повторят по странен и ужасен начин и през 21 век. Ако не размишляваме върху това, което е станало, допълва той, питам го, дали темата за човешкото преместване, за движението на населението от едно място на друго, обединени в понятието за потока, не се повтарят и днес в ситуацията, в която е изправена Европа пред лицето на миграционната криза. Вие не можете да разкажете историята на Вроцлав без гласовете на диаспорите и точно това правим в флоу в поток, както се казва спектакъла в тази сборна композиция която съставлява кантатата ние включваме страните, където са отишли някогашните жители на Вроцлав на Бреслав, музикалната академия на Иерусалим, на Дрезден много важен символ е точно това в Вроцлав да докараме израелски и германски музиканти, които да работят заедно. Това е същността на проекта. Through, through and това е което всъщност ние правим. Ние се упражняваме в разбиране на историята на Европа. Търсите ли обаче аналогия с днешната миграция към Европа? Не от Европа към Израел или пък към Канада заради Втората световна война и след нея. Имате ли послания към днешна Европа, питам Крис Болдуин. Not directly, although by its very nature... Не директно, въпреки, че по самата си същност някои от ценностите и идеите, които изследваме, са от какво се нуждаем, за да можем да посрещнем по един позитивен начин различния, другия. Този град през 20 век е колабирал, разпаднал се изради опита си да изхвърли различния, да изпъди другия. Това се е случило и това се случва в психологически план често. Ние се опитваме да прогоним различния, даже и от самите нас. Това става днес навсякъде в Европа, включително и в Испания, където живее вече години. Случвало се простете ми, но и в България, когато гоните българските турци в началото на 70-те години, а после в края на 80-те. Изгонването на другия от нашите нации е нещо, което е присъствало в историята на Европа ако изследваме какво толкова ни плаши в другия, в различния, вероятно ще се научим по-лесно да разбираме себе си и да се справим с страха. Да се научим да живеем с нас самите и може би това е шансът ни за бъдещето, казва Крис Болдуин. Питам го и за мащаба. Тази гигантска сцена на открито, прожекцията върху сгради, уникалния звук, осветление. Дали чисто технически са намерили всичко необходимо в Польша, и се оказа, че е точно така. Yeah, yeah, would, uh... Да, обещахме си и то силно да използваме само полски ресурс, да не наемаме чужди фирми. Польша има опит с големи събития, но не и точно с такова събитие, за което всички истории и целият опит идва на практика от общностите, които живеят тук. Като цифри говорим за 176 певци, плюс 100 музиканта на една сцена, 12 музикални състава от 4 различни държави, огромни колони за звук, 7 на брой, които да покрият тази сериозна територия с звук и светлина, така че създадохме една огромна арена, театрална сцена от самия град, казва Крис Болдуин. Тук не броим 55 лодки, които са включени по време на спектакъла, който се разгръща на единия от ръкавите на река Одра. Тези лодки са на доброволци от Вроцлав, които напълно безвъзмезно участват и репетират заедно с музикантите в продължение на месеци, конкретно за този спектакъл и години, три наброй, за цялата подготовка и за предишното представление Мостове през 2015 година, когато Вроцлав подгрява да бъде европейска столица на културата. City, uh, Защото когато докоснете един от мостовете на Вроцлав, вие всъщност докосвате усложнено парче Травматична история. Вроцлав има десетки мостове, повечето от тях построени от архитекти, германски евреи. И когато поставиш въпроса за един или друг мост, историческата травма става видима. Но точно това е начинът тя да бъде преодоляна, е уверен. Крис Болдуин. Режисьорът на грандиозния спектакъл, който в събота отбеляза една от кулминациите на Вроцлав, европейска столица на културата 2016 година с кантата Тафлоу, поток, метафора на Европа като травма и като лек.